Úkol duchovních věd je, aby jsme se my popletené bytosti zbavili duševního utrpení. A ta nejlepší cesta k tomu je právě meditace. Ale aby jsme, jak už jsem se zmínil včera, aby jsme meditovali správně a vedlo to k tomu, co očekáváme, k utišení a poznání. Předpoklad je, že meditujeme správně a naučit se meditovat správně z mé malé zkušenosti jako učitel meditace. Už je tomu mnoho let, co se snažím své zkušenosti sdílet s druhými. Podle mé zkušenosti většinu, většina z nás medituje nesprávně. Včetně mě, já jsem též meditoval nesprávně mnoho, mnoho let, než jsem se měl. To štěstí, že jsem se seznámil s, něk, s několika kompetentními učiteli. A když meditujeme nesprávně, naše duševní problémy Místo, aby mizely, můžou se několikrát násobit. Obzvláště, jestliže meditujeme e, sou, se soustředěnou myslí. Soustředěná mysl je to, co dělá naše prožitky intenzivní. Hm? Soustředěná mysl se dá klasicky se srovnává s lupou nebo s mikroskopem. Hm? Vše, co poznáváme soustředěnou myslí, to se stane eh, o to intenzivnější. Jestliže máme dlouhý, dlouhý trénink v koncentraci, naše soustředěná mysl, naše jednobodovost mysli, eh, bude mít sílu i elektronického mikroskopu. Hm? Vědomí neboli má schopnost si zvětšit o malý objekt jako hlava blechy milionkrát a udělat z toho celý svět a zase ho zmenšit do eh, rozměru eh, špičky jehly. Takové schopnosti má naše vědomí. Jenomže většina z nás, bohužel, si těchto schopností vědomí není vědoma. Ale jestliže praktikujeme konsekventně, budeme, sami zakusíme, jak soustředěná mysl mění kvalitu našich počitků. Počitky jsou naprosto jiné, jestliže prožíváme s koncentrovanou myslí a jestliže prožíváme s, s těkavou myslí, rozptýlenou myslí, která je přirozenost obzvláště nás, moderních lidí. Proto zítra ráno pohovořím trochu více, co se týče meditace na dech. Ale to, co jsem stačil vysvětlit dnes ráno, je to vše jasné, nebo jsou nějaké otázky, které bychom mohli společně pobrat. Nikdo nemá otázku, všichni vědí, jak meditovat správně. Já nevím. <laughs> tak formuluji otázku a jaké potíže vždycky tento čas před meditací večerní využijeme k společné diskuzi, protože na individuální intervju, nebude dost času, tak jestliže budete mít dobré otázky, všichni hm? účastníci, včetně mě, z toho budou mít zisk. Hm? Tak snažte se, teď zatím jsme, se, zatím jsme toho moc neprobrali, co se týče sutry a co se týče eh, expozice techniky šamati. šamaty, ale to, co jsme probrali, je jasné, anebo během dnešní meditace, jaké se jako projevily překážky. A jestli určitě se překážky projevily, je vám jasno, jak s nimi zacházet? Já sice vysvětlím některé věci během příštích dnů, ale důležitá je osobní zkušenost. I pokud neuděláme osobní zkušenost, i kila teorií pro nás nebudou vždy směrodatné. To, co je směrodatné, to je osobní zkušenost. Tak znovu se ptám, vše je jasné? Chtěl bych se zase Při koncentraci na těch Uh, poznám dva typy té koncentrácie. Bude taká bodová, přesně jako ta lupa, která uh, mám pocit, že bere veľmi veľa, jako musím bůhle. Správně. Uh, já jako keby sa do toho chci a vnímať. a potom je taká, jako kdyby tak nevím, to porovné, jako keby na vodě. Um, ale vtedy mi zase ľahšie sa chytím nejakých myšlienok jako ta bodová skvělá, ale nevím, že ta, mě tam trochu ta síla, um, jako kdyby, jako se snažila moc to držat, ale kedy mi to je lepší? Tak, e, jako vše, co děláme v životě, e, meditace je proces. Hm? Se začátku, e, když ještě nejsme s meditací obeznámení, Používání síly je nutnost. Bez toho to nepůjde. Pokud se nepřinutíme k meditaci, tak určitě bude myslet na něco jiného. Problémy. Většina z nás má dost, <laughs> aby měla na co myslet. A tento čas, který strávíme zde, je Obzvláště mnozí z nás jsou pracující, uvolnili se z práce, nebo si vzali prázdniny, aby se naučili něco. Tak je třeba, ze začátku opravdu je třeba vynaložit úsilí, jinak člověk bude myslet na něco jiného, jakmile začne myslet na něco jiného, to jsou retězy, které jedna asociace vede k druhý, to jste si asi určitě už všimli. Hm? A jakmile ty asociace necháme běžet, no tak pak není meditace, no tak pak prostě přitváme časem. Nic jiného. Zůstat, jestliže e, e, proto meditujeme na dech, jestliže dech je jasný, myšlenky nebudou jasné. Jestliže myšlenky jsou jasné, dech nebude jasný. Jestliže dech je jasný, pocity nebudou jasné, jiné pocity nebudou jasné. Jestliže dech není jasný, všechny různý pocity budou jasné a bude, mysl, bude běh, mysl běhá za čím? Běhá za pocity. A jestliže ty pocity v těch myšlenek, různý, to jsem měl dělat, to jsem neměl dělat, ten, ten mě dál, ten mě zase nedá. <laughs> Jestli to bude pokračovat, no tak dech se ztratí samozřejmě. A pak kolotoč samsára medit meditátora, což je boží mlíny meditátora, ty nejsou bohužel mlíny boží, <laughs> <a> samsárické mlíny, <víň. laughs> je že to jde z rozptýlené mysli, hm? z mnoha, mnoha myšlenek, zase do eh, otupění. A eh, to se pak projeví tím, že člověk si zdrývne. Hm? Pak se člověk probudí a je co dělá, jo, medituju. <laughs> no tak v tom, případě <laughs> v tom případě to není žádná meditace, no tak to je plýtvání času. A my se chceme naučit meditaci, aby jsme časem neplítovali. protože jsme pochopili, že toho času tolik nemáme. Tak vždy si uvědomovat dech. Jestliže dech je jasný, moje percepce, moje vnímání moje pocity, moje myšlenky, přestože výjdou, dech nestratím. To znamená, že myšlenky nebudou pokračovat. A tím pádem ty myšlenky, jestliže jsme uviděli, poprvé jsme viděli nějaký film zajímavý, tak se stotožníme s hrdinou. Jestli když je mu dobré, tak je nám dobré. Když trpí, tak my taky trpíme. Když zdolá své nepřátelé, tak se radujeme. No, když to ale vidíme, ten stejný film po druhý, po třetí, po čtvrtý, po pátý, co se stane? Vidíme, že ten herec se takhle domazá, tam, tamhle ten, kamera je z tohohle rohu, zase z tamtoho rohu, vidíme věci úplně jinak, už nás e, citově nevázají. Stejný v meditaci. V meditaci ten kolotoč, když e, přijde po prvé, po druhé, po třetí, po čtvrtý, pak už nás přestane zajímat za předpokladu, že ten kolotoč nesleduje. E, Jestliže ho sledujeme, ztratíme meditaci. Jestliže sledujeme dech, ztrácíme kolotoč. A ten kolotoč nás absolutně přestane zajímat. Když, proč ten kolotoč pokračuje? Protože že nás zajímá. To, co nás zajímá, u toho zůstává vědomí. To, co nás nezajímá, u toho vědomí nezůstává. Jestliže nás zajímá meditace, jestliže eh, eh, najdeme v meditaci inspiraci, pochopení, najdeme tam to, co hledáme, najdeme tam nové perspektivy, naplnění, no tak meditace nás neopouští. Cokoliv, co děláme, můžeme dělat je, dobře jedině tehdy, jestliže proto vyvineme jistou vášeň. Hm? Talenty není nic jiného než vášeň. A o to víc v meditaci kde vlastně materiálně nic nezískáváme, spíš se snažíme ztratit. Pokud pro to nevyvineme opravdu hluboký interest, zájem, tak to nikdy nebude část nás Jakmile se to stane část nás samotných, pak nás to neopustí. Ale aby se to stalo část nás samotných, musíme se o to snažit, protože to není náš zvyk. Podle buddhistické filozofie, to, co jsme my, to, jsou, to není nic jiného než naše zvyky. A ty zvyky jsme akumulovali dlouhou, dlouhou dobu. Jako já mám rád jíst ovoce a saláty a sýry. <laughs> to je zvyk, který jsem akumuloval dlouhá, dlouhá léta. Teď, když se mám toho zvyku zbavit, protože je velice škodný pro zažívání játra a tak dále, no tak samozřejmě se mi to nelíbí. Ale když uvidím, že to má dobré výsledky, budu motivován, tak to není problém. Proto je důležité v meditaci, aby jsme to dělali dobře, člověk musí být motivován. A aby byl motivován, musí se snažit. A ze začátku, jelikož zkušenost ještě nedozrála, ten, ta, ten zvyk meditace nedozrál, no tak eh, halt meditující musí používat sílu do jisté míry. Hm? A tím, jestliže používá sílu, nemůže se uvolnit, když se nemůže uvolnit, bude frustrovaný. Hm? Když, se, když je frustrovaný, tak eh, se mu do, moc do meditace nechce. A když se mu moc do meditace nechce, no tak myslí na všecko jiný než na meditaci. To je začarovaný kruh, z kterého se člověk dostane jak? Jedně tím, že se dál snaží, přestože úspěch nepřichází tak rychle. Zvyk, zvyky se nemění ode dne na den. A zvyky to jsme my. V buddhismu neexistuje já, to, co jsme my, to jsou naše zvyky. Jestliže máme dobré zvyky, žijeme dobrý život, jestliže máme špatné zvyky, žijeme špatný život. A tendence ke zvykům, ty už máme vlastně od té doby, co jsme se narodili. To, že jsme se narodili v takové a v takové rodině, za v takových takových eh, okolnostech, to tež není náhoda. Hm? To jsou jisté pravidla a ty pravidla to není nic jiného, zase než spojené s těmi zvyky, hm? eh, vnímání, myšlení, cítění, které v sobě nosíme tak aby jsme zvyky změnili, musíme mít silnou motivaci. A ta silná motivace se vyjádří tím, že eh, budeme mít přesvědčení o tom, co děláme, že nám to opravdu pomáhá, budeme mít v to víru, budeme mít nadšení pro to. Hm? Eh, a Přestože úspěchy se nedostavují tak rychle, budeme v tom pokračovat. Jestliže se tak stane, zaručuju <laughs> i po ty nejzoufalejší případy, zaručuju, <laughs> <laughs> že po nějaké době se výsledky dostaví. Ale bude to nějaký pátek trvat. A s tím se halt musíme smířit. Hm? Podle budistické filozofie. Nejen podle budistické filozofie, i podle, vlastně podle západního náboženství. koren nebo původ lidských bytostí je kde? Do jsme přišli z nebíčka. Hm? Sice věda věří, že jsme přišli z opic, ale z hlediska všech duchovních věd my jsme přišli z nebíčka. Hm? Původ Lidství je v božství. A z hlediska bulistické filozofie svět se stále opakuje v cyklech. První se svět vyprázdní, pak se zase naplní, pak se zase vyprázdní, pak se zase naplní. A aby jsme přežili když svět pomalu, pomalu upadá, až teď jsme, pomalu, pomalu se dostáváme, to, to jsou procesy, které trvají tisíce, tisíce let. Pomalu, pomalu se dostáváme do stádia, kdy svě, situace světa se zhoršuje. Hm? Toho jsme si všichni vědomí, ať jsme bezbraní, tady jsme v ekologickém centru. <hý> aby to nám mělo být jasno hm? a to, že se situace na světě zhoršuje, ačkoliv brycha nám rostou, e, moudrost nám neroste <laughs> a e, počasí se mění, kvalita prostředí se mění a to je úpadek. Bytosti, my, bytosti, jsme, závisíme na čem? Na, na vše, co žije, závisí na nádobě, v které se nachází. A ta nádoba bytostí se v buddhismu právě nazývá, bhajana Loka, svět nádoba. Jestliže svět nádoba eh, se horší, Bytosti se teď horší, hm? až svět nádova eh, pomalu, pomalu dochází ke katastrofickým eh, eh, eh, katastrofám eh, eh, v, voda, vítr, bouře, hm? oheň hm? a tak dále. Pak e, bytosti též pomalu, pomalu hynou. A aby přežili, musí mít co? Musí mít vyšší mysl samády. Když svět se dostane do situace radikálního zhoršení, přežijí jen ti, kteří mají samády a z... Zrodí se ve vyšším světě, který není ohrožen hm, vodou, ohněm a bouřemi hm? a to je kde, v nebíčku, ale nebíčko, ale nebíčko taky dlouho netrvá, zase z nebíčka až po tom, co se svět vypráznil, pomalu to, co je, se vyprázdní, to se zase naplní. Tak pomalu, pomalu se zase plní a my bytosti z, zase z nebíčka pomalu, pomalu se vracíme do nižších poloh. Hm? Tak kolujeme <laughs> v samsárickém bytí a proto, aby jsme přežili. To, že tady jsme, přestože svět už se dávno vypráznil mnohokrát, to je jenom kvůli tomu, z hlediska bulistické filozofie, že jsme praktikovali samády. Čili podle této teorie nebo filozofie všichni bytosti mají v sobě semena neboli schopnost hlubší koncentrace, jenomže ta schopnost se špatnými zvyky, nic se nevytváří z ničeho. Vše se může jenom vytvořit z něčeho. Ty semena hlubší koncentrace všichni v sobě máme, jenomže jsou zakryty našimi špatnými zvyky. Tak já nebudu mluvit příliš moc, protože si chceme zameditovat. E, nakonec ještě řeknu příběh, protože nejsou žádné od, otázky, nebudou žádné odpovědi, tak si připravte na zítřek. Zatím dnes večer a zítra to proberem trochu víc. Tak si připravte nějaké dobré otázky, aby všichni z nás něco získali. A teď nakonec ještě jeden příběh, hm? který se nachází kde? Který se nachází v komentáři Dama Abych vás eh, trochu popostrčil k praxi, utišení k praxi Samády. Tento příběh se týče jednoho žáka koho? Jednoho žáka Mahākasapa, Mahākašapa velký jogín jeden z nejlepších žáků Budhy který byl obzvláště znám svým asketizmem Budha ho považoval za svého nejoblíbenějšího žáka, právě proto si s ním vyměnil roucho a dle pověsti tento Mahá Kasapa, velký arahat, když zemřel, odešel do hory kurecí kukupáda hora, která se nazývá Kurecí noha. A tam očekává příchod příštího budhy Maitrej, s kterým si zase vymění robu. Nechám zeměpisné pojednání tato kukura. Parvata se nachází buď v Číně nebo v Indii. Nikdo přesně neví, ale tam dle pověsti tento velký jogín očekává, až přijde doba, kdy nový Budha bude mezi námi bytostmi. A tento Mahá Kasapa měl talentovaného žáka, který zvládl a stal se mistrem různých stavů hlubší koncentrace. Byl obzvláště mistrem v čtvrté džány, 4. čtvrtého stupně prohloubení v formách na základě dechu, který si osvojil tak, že v něm eh, mohl zůstat i eh, celé dny. No, ovšem, přestože měl tak dobrou koncentraci, zanedbával moudrost, jako mnozí z nás. A tak, když jednou šel žebrat do vesnice. Jak už se stává, zakoukal se do nějaké krásné vesničanky. Ta se zakoukala do něj. No a tak už to na světě chodí. E, dali se dohromady, vznikla z toho rodinka. No a jelikož e, tato Dívka patřila do chudé rodiny, která se živila e, zemědělstvím, e, těžce pracovala na poli. Náš mnich nebyl těžké práce zvyklý, ne, jeho zvyk byla meditace, tak e, nestačil, lenivěl. No a rodina ho nakonec vyhnala. <laughs> tak co mu zbývalo, aby nasytil pantátu, aby se uživil, tak začal krást, protože břicho, když kručí, tak člověk udělá všecko možné. To všichni víme. No a jak Začal krást, tak párkrát se mu to podařilo, no ale nakonec ho chytli. No a co se děje, co se dělo za starých dob, když chytli zloděje? Buď mu usekli ruku, anebo mu usekli hlavu, když se jim moc nelíbil. No a tento žák velkého kasapy, Asi ukradli něco, něco většího, tak král rozhodl, ne ruka pryč, ale hlava pryč. Tak ho vedli, jak dříve ve středověku bylo i u nás, tak ho vedli přes město na popraviště, kde mu měli useknout hlavu. A tou dobou právě možná kvůli nadpřirozeným schopnostem Maháka Sapa zrovna procházel tímto městem s, asi s přece vzetím, že svému bývalému žáku pomůže v tom nejkritičtějším momentě. Tak, jak ho vedli na popraviště, objeví se přesně tam a povídá mu, vzpomeň si na své mnížské léta, vzpomeň si na svou meditaci a všechno bude dobrý. A jak ho vedli na popravišně, dle instrukcí svého učitele, vzpomněl si na meditaci, jelikož ji provozoval delší dobu a byl na ní zvyklý, Okamžitě vstoupil do hluboké koncentrace. Jeho eh, postava, jeho vědomí, jeho tělo se hned změnilo, začalo zářit, je byl uvolněn a jeho vědomí bylo absolutně bez strachu. A eh, popravčí, když to viděl, eh, Myslel takového člověka, ne, zabít to je hřích, to není zloděj, to je jogín a zabít jogína aspoň v Indii, eh, tak uvažuji, to je ten největší hřích. tak eh, nechal vědět králi, že ten, který ho má popravit, to je jogín a eh, co má dělat. A král sám se přišel na to podívat, jak tento žák Kasapy, uvolněn, čeká na jeho příští dráhu a okamžitě ho propustil a s velkou úctou ho podaroval. A tento ztracený mních se opět stal mníchem. Tak to je malý příběh, abych, <laughs> abych vás popohnal. Když člověk získá zvyk meditace, co se stane, pak ho nikdy nestratí. Ať se s ním stane cokoliv, ať bude pomatený cokoliv, tak ta ten zvyk meditace ne, nemůže ztratit. Ten zvyk hluboké koncentrace nemůže ztratit. Ale aby jsme ten zvyk získali, nic jiného nezbývá, než se snažit. Tak zatím teď asi tolik a dáme si zbývá přesně 45 minut. Že jo? Od půl deváté je tak si dáme 45 minut meditace, pak 15 minut přestávky, pak malou recitaci a pak bude Damatok.